A huszonnyolcadik fejezet Így tehát hívta Izsák Jákobot, és megáldotta őt, és megparancsolta neki, Ne vegy feleséget Kánaán leányai közül, Kejföl, menj paddan arámba, rámba, Betuélnak, anyád, atyának házába, És onnan vegyél feleséget magadnak, lábánnak, nagybátyádnak a leányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg téged, Gyarapítson és sokasítson, Hogy a népek sokaságává légy. És adja neked Ábrahám áldásait, Neked és a te utódodnak, Hogy birtokold vándorlásod földjét, Amelyet az Úr nagyapádnak megígért. És amikor Izsák elbocsátotta őt, Elindult paddan a rámba, Lábánhoz, az arámi Betuel fiához, Jákob és Ézsau anyjának, Rebekának a testvéréhez. Mikor pedig Ézsau látta, hogy atya megáldotta Jákobot, és elküldte őt paddan arámba, hogy onnan hozzon feleséget, és hogy az áldás után megparancsolta neki, ne védj feleséget a kánaániták leányai közül, és hogy Jákob szüleinek engedelmeskedve elment padda Norámba. Tudván, hogy atya nem szívesen látja Kánoán leányait, elment Izmaelhez, és feleségül vette magának, azokon kívül, akik már voltak, mahalatot. Izmaelnek, Ábrahám fiának a leányát, ne bajót nővérét. Jákob elindult beérsebából, és hárámba ment. És amikor elérkezett egy helyre, és napnyugta után ott akart megpihenni, fogott egyet az ott heverő kövek közül, a feje alá tette, és azon a helyen elaludt. És álmában látott egy földön álló létrát, és a teteje az égig ért, és Isten angyalai fel- és lejártak rajta. És a létrához támaszkodó úr mondta neki: Én vagyok az Úr, Atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene. A földet, amelyen alszol, neked adom, és a te ivadékodnak. Ivadékod olyan lesz, mint a föld pora. Kiterjedsz nyugatra és keletre, éjszakra és délre. Megáldatnak benned és a te ivadékodban a föld összes törzsei. És íme én veled vagyok, és megőrizlek téged bárhova mégy, és visszahozlak erre a földre, nem hagylak el, amíg be nem teljesítem, amiket mondtam neked. És amikor Jákob fölébredt az álomból, szólt, Valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. És megborzadva mondta, Milyen félelmetes ez a hely, Nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja. Fölkelvén tehát reggel, Jákob vette a követ, amit a feje alá tett, És fölállította emlékkőül, és olajat öntött rá és elnevezte azt a helyet Bételnek, Isten házának. Korábban ugyanis Lúznak hívták a várost. Jákob fogadalmat is tett, mondván, ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen járok, és ad nekem kenyeret enni, és ruhát öltözékül, és szerencsésen térek vissza atyám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem, és ez a kő, amelyet fölállítottam emlékkőül, Isten háza lesz, és mindennek, amit nekem adsz, a tizedét fölajánlom neked.